Esteu escoltant via Lliure a RAC1. hora quan passen 8 minuts de dos quarts d'una, saludem al Santi López Villa Santi, Hola, bon dia, bon dia el Santi López Villa ho recordem, és psicòleg treballa com a consultor de recursos humans i com a coach professional professional i personal, és autor a més del llibre Resert i avui abordem un tema, Santi que estic molt contenta d'abordar, perquè crec que se'n parla poc, i que ens afecta molt. Ens afecta moltíssim. Molt. Sí, molt més el que ens imaginem. Gran tema, però en camí no se'n parla quasi d'això. De la culpa. De la culpa. El no sentiment imagineu. de culpabilitat. Sí, sí. Eh, eh, eh, podríem començar amb el títol aquest que hem posat a la secció. Diu, la culpa La culpa és una sensació que ens hipoteca la vida. Eh? I, i evidentment és així eh? però no solament la vida a nivell personal eh, és molt interessant com la culpa filla de l'emoció de la por s'ha anat fent camí a, a través dels segles a través de, de, de, de la història de tota la humanitat i ha funcionat com a Eh, com un factor de modulació del comportament, no? Eh, a vegades, es tro... escolta'm, i si és tan negativa la culpa, eh, alguna utilitat deu tenir, perquè fins i tot el negatiu diuen que té utilitat. Doncs sí, és una grandiosa eina de poder. Una grandiosa eina de poder. Que han utilitzat doncs, les societats i les civilitzacions al llarg dels anys, dels segles, eh, i que continuem nosaltres utilitzant, emprunt, per controlar l'altra. Mm. Eh, això ho fem, no solament. Però, però que ens aporti coses positives per a nosaltres, és a dir, per tu mateix, sentir-te culpable, de positiu, res de res. Per pagar al psicòleg, va molt bé, la culpabilitat. Sí, però mm. això positiu, diríem, no és. Clar, evidentment. O sigui, només és positiu per qui pot treure un benefici i s'aprofita d'aquest sentiment, diríem, clar, eh? Clar, clar. Sí, sí, és re, de fet és una, és una sensació eh, molt negativa, molt tòxica i molt perversa. Eh, eh, podríem eh, dir com en eh, moltes vegades la, la culpa filla de la por, això ho hem de tenir també molt clar, no és pas filla de l'estima, eh, eh, s'utilitza tant per eh, tenir controlada la nostra parella, com per tenir controlats els nostres treballadors, com per tenir controlats els nostres fills, com els fills, per tenir controlats els seus pares, eh, com els amics per controlar els amics, etcètera. Eh, no, no, està tot arreu és una la passada. És una de fet, passada. avui, oients, si voleu trucar-nos per parlar d'aquest tema, perquè sou persones que teniu tendència a sentir-vos culpables. És que hi ha gent, ara parlarem, eh?, de casos concrets, mm. però jo conec gent que és que se sent culpable per tot, i tu li dius, però per què et sents culpable? Tu no tens la culpa d'això. Però és que ells tendeixen a posar-s'ho tota l'esquena. És que tal, tal, tal, tal, tal, I es van automatxacant Ara analitzarem això. Però en qualsevol cas us recordo el telèfon si voleu intervenir en aquesta secció. És el 902-477-100. 902, 902 Si hi ha gent que ha aconseguit superar un sentiment de culpa, que ens truqui també per explicar-nos com ho ha fet. Perquè avui, de fet, explicarem, eh? Com es pot superar tot això. Perquè... La part bona és que, que, que, que, que La part bona es pot superar. La part bona aquesta. Mm. Però aquesta gent que jo ara comentava, gent que tendeix a culpabilitzar-se per tot, mm. això és que arriba, arriba a ser malaltís. Sí, és molt malaltís. Eh, però fins i tot els termes mitjos, eh? això és un extrem, però els termes mitjos a l'hora d'assumir culpes o de culpabilitzar, això ja és molt tòxic. Eh? El que passa que quan un ja... Eh, això en diem en psicologia, es deia errors d'atribució. Diu quan les coses eh, van bé deuen ser gràcies als altres. Quan les coses van malament, deu ser per culpa meva. I l'altre error d'atribució és socialment al contrari, que té poca a veure, que és quan les coses van bé, deu ser gràcies a mi. I si les coses van malament, deuen ser, deu ser per culpa dels altres. Perquè també hi ha gent que no se sent culpable. Va. És a dir... Sí sí clar Aquesta gent que sempre dona les culpes als altres mm. Aquest també és un extrem que, sincerament, ens l'hauríem de plantejar, no? Sí, i també és un tema molt interessant per abordar un, un, un dia d'aquests no? Aquella persona que mai, no és que no se senti culpable sinó mai se sent responsable de res, que no té res a veure mm? La culpa eh, és, una, és una sensació relacionada amb l'emoció emoció por que serveix estrictament per controlar, per mantenir el control eh, És com entrar en un laberint i no es pot sortir, eh? No es pot sortir. Hi ha una sèrie de requisits per sortir i això dona molt poc. Eh, una d'elles, i això és, bon, és, ben, és ben interessant saber quin és el mecanisme de la culpa, no? Eh, hi ha una sèrie d'actors molt interessants com, per exemple, el càstig, el butxí, eh, la sentència el jutge. Tots aquests, eh, tots aquests personatges apareixen en la vida de qualsevol persona que entén la culpa com quelcom doncs, eh, habitual en la seva vida. I no és eh, habitual perquè sí, és habitual perquè culturalment ho hem après. Quan nosaltres su suspenem un examen eh, és molt fàcil que des del nostre entorn se'ns culpabilitzi perquè hem suspès aquell examen. Eh, quan nosaltres hem fet alguna cosa malament Clar, perquè no ho torni a fer malament un altre cop, doncs el farem sentir una mica malament. Aviam si doncs aquest fer sentir una mica malament, l'únic que estem eh, aconseguint és alimentar aquesta sensació, aquesta emoció de por en la, en el cos de en la ment de l'altra persona i, per escomptat, assumir aquesta pressió afegida, que no té res a veure amb la responsabilitat, té a veure amb la por, amb la pressió. Escolta'm, deies el càstig. Eh, pot passar que tu et sentis culpable per un fet, no? Tu has fet una atrapalleria, posem per cas, els tuos pares et castiguen... I aleshores tu dius, mira, mmm, compleixo el càstig i supero la culpa. Ah, ja està, ja està, molt bo. El càstig t'ajuda? O sigui, el, entenem el càstig mm. com una manera per superar la culpa? Sí, el que és que és molt, és molt pervers el tema aquest també, eh? perquè fixa't que nosaltres aquí a Catalunya estem vivint avui dia, no parlarem de casos com molts, estem vivint eh, dies en què hi ha gent que ha fet coses malament, i tothom està totalment embogit amb aquest tema, i l'únic que ens preocupa, l'únic que l'analgèsic que ens, ens farà estar tranquils és quan aquest tio sigui a la presó. O sigui, quan aquest tio rebi el seu càstig. Però ningú eh, està preocupat en absolut per assumir responsabilitats eh, ni per retornar part de tot això que s'ha pogut endur, no solament potser en qüestió de diners, sinó en temes de capital, de capital intel·lectual, que n'hi ha molt, n'hi ha molt. Eh, la societat, fixa't que quan li donem el càstig merescut a aquella persona que ha fet aquella catàstrofe, ens relaxem, buf, respirem, ja l'hem ja tancat. Està ja l'hem matat, ja tapemo ja, tapem ja s'ha acabat la història. Clar, estem parlant d'una gestió del talent a nivell humà <ríe> molt deficient, d'un perfil baixíssim. Eh, una de les coses que fa la cultura de la culpa és tenir aquests comportaments tremendament compulsius, eh, que només cerquem que es castigui aviat. I ojo, perquè eh, el tema no s'acaba aquí. Si jo m'he educat en la cultura de la culpa... Eh, Arribarà un moment en què jo no tingui cap butxí ni cap jutge que em pugui jutjar aquelles coses, perquè em començo a fer adult i ja hi ha coses que, que ningú les veurà, ni, o, o serà més complicat de que me les puguin dir tranquils, que si jo he conviscut amb la cultura de la culpa, jo ja em buscaré, quan ho faci malament, algun butxí, eh, ja m'autosabotejaré, ja buscaré el càstig adequat, ja faré el que sigui per no aconseguir els meus objectius... Això, evidentment, de forma inconscient. O sigui, gent que... Per exemple, es planteja un projecte, no? Se sent culpable pel motiu que sigui. Sí, sí. I s'autosaboteja perquè aquell projecte no tiri endavant. Correcte. Perquè... Això és, és recargolat, demana? Res, en absolut recargulat. Mm. Ai, ho treus complicadíssim, Mira, perquè si tu vols aconseguir és... un projecte, com t'autosaboteges? No? És molt fàcil. Eh, quan nosaltres... Eh, quantes, quantes persones eh, al llarg de la vida han, han acabat amb una parella? Per posar un exemple, no? I resulta que ho van fer molt malament van trair, ho van fer malament, i resulta que quan acaben aquella gran relació en la que van trair, etc etc, eh, Havien s'ha comportat ells malament, doncs, eh? Havien s'ha ells malament. Eh, quan surten d'aquesta relació, els hi costa molt tornar a engegar una altra relació. I sempre la tornen a pifiar just en el mateix, perquè, d'alguna manera, eh, ells mateixos s'hi senten eh, poc, eh, com et diria, poc mereixedors d'una vida millor. Aquesta és la cultura del pecat. Eh, és una gran llosa que ens posem a l'esquena i que no ens permet avançar en absolut. I si no trobo el butxí, ja me'l buscaré jo, i si no trobo el càstig ja m'autocastigaré jo. L'autolesió, l'autosabotatge... Un nen, un nen petit, i això ho estem fent de petit. Si nosaltres culpabilitzem subtilment, eh, subtilment el nostre, els nostres fills, perquè que no han aprovat aquell examen, o no han fet bé... Clar, el nen si considera si considera que no ha estat prou el càstig que hem herescut, tranquils, que eh, com que l'hem convertit en un pecador, perquè clar, els que fan culpa són pecadors, està molt lligat amb el tema del pecat, doncs eh, tranquils que ja sofreren per autosabotejar-se, per eh, fer el... Això a nivell inconscient, eh, d'una forma molt automàtica. Nosaltres cerquem aquells elements que ens han ensenyat que hi, ha, que hi han de ser i si no els trobo, el ja, els, ja els aconseguiré, aconseguiré d'una altra aconseguiré manera jo. però uh -huh. assumint els propis errors, això sí que s'ha de fer, no? Clar, és a dir, això que fem coses bones i tots la pifiem alguna vegada i, o moltes vegades això, això vol dir créixer això, vol això dir ser ha d'assumir això, clar, el clar. que no pot ser tampoc és per no tenir sentit vull dir, veure, he actuat malament assumim-ho, sí, no? sí, no, això, això està clar, En la història és que hi ha, quan, traiem la, quan traiem la cultura de culpa què hi ha darrere o sigui, què hi podem posar, la responsabilitat aquesta és la paraula clau nosaltres podem ser responsables. Si quan trobem una persona que eh, ha fet alguna cosa que, no, és que no, no ha estat del tot bé o que ha estat malament, etc., eh, podríem eh, tenir al cap la, la, la intenció de a culpar. Però també podríem dir-li, bueno, tu ets responsable. Al moment que li donem a una persona la responsabilitat, aquella persona pot pensar, podria creure que les coses es poden canviar. Una persona que, eh, que, el, que és culpable, què pot canviar? Ja, però el que passa és que de vegades, i ara, per exemple, penso en, per exemple, una persona que va conduint, atropella algú, mata algun, una persona. Mm. Un fet com aquest, eh? Sí. Aquí, eh, és a dir, és normal sentir-te culpable. És molt fàcil, sí, sí. És molt o sigui, fàcil. I, igualment sentir-te responsable és molt dur, perquè tu et sents responsable de la mort d'aquesta mm. persona que era absolutament innocent i que no té cap culpa del que li ha passat. Mm. Tu sí que ets responsable superar una cosa com aquesta? Eh, clar, Aquí eh, clar, ja clar. estem parlant de paraules majors. No sé si hi ha fets en la vida mm. en què, sincerament, vull dir, és que sents culpable i és que és el més normal que mm. es sentis culpable i allò és molt complicat de superar-ho. Sí, també vivim en l'infantilisme constant de que el món funciona eh, gràcies a les nostres accions i que... Eh, o sigui, solament a les nostres, amb les nostres accions. I resulta que el món funciona gràcies a les accions noves, junt amb les accions de totes les altres persones. Sí, però ah. que atropellets tu, eh? Jo crec que s'hauria d'analitzar cas a cas. Vull dir, això ho haurien de mirar molt fil per randa. I, evidentment, no voldria posar passar la pell d'una persona que li ha passat una cosa d'aquestes, perquè si vivim en la societat, en el món de la culpa, doncs imagina't amb un cas així. Però crec que s'hauria d'anar... N'he tingut alguna consulta, i t'asseguro que es pot analitzar d'una forma molt... es pot treballar un cas així, Es pot treballar perfectament, des de la responsabilitat, no pas des de la culpa. Nosaltres pensem que el món és apretar un botó i que les coses canvien. No, no, el botó l'haig d'apretar jo i l'han d'apretar també totes les altres persones. Hi ha un, hi ha un, un concepte molt interessant, molt interessant, eh, que tenen a, a l'Àfrica subsahariana que es diu Ubuntu, eh, i que és un concepte meravellós, que diu que nosaltres som gràcies al el que els altres també són. Vull dir que en el budisme diuen, diuen, li, li diuen el l'intercer, jo sóc gràcies a que els altres també són. Eh, és molt interessant entendre que eh, una persona, ella sola, ella sola, mai no podrà fer res, absolutament. Sempre és en connivència amb la resta del món. Eh, eh, és molt fàcil tirar-los la culpa a una persona i, per cert, destrossar-li la vida. Eh? Destrossar la vida. Eh, és molt més interessant parlar en termes de que aquí hi som tots. I fins i tot els delinqüents formen part de nosaltres. Fins i tot els criminals formen part de nosaltres. Eh, això potser sona raro, el que estic dient, eh? Eh, però en resolució de conflictes, mireu, les, les coses que no estan funcionant a altres llocs del món, eh, nosaltres també en som corresponsables. Eh, és molt fàcil tirar-los la culpa. És una forma ràpida de passar un tupi velo i viure tranquils. És que són culpables, és que se lo merecen. Ja han hecho suficient i per esto està tocado. Eso. Aquest comentari és eh, com a mínim obser, com a mínim. I evidentment, a part de que no soluciona més que estar nosaltres una mica més tranquils i més segurs de que nosaltres som més bons que els altres, eh, no ens ajuda a progressar en absolut. En absolut. Tenim a oient que ens han trucat, no sé si donar-nos el testimoni per fer alguna pregunta, és el cas de la karma, karma, bon dia. Hola, bon dia. Tu bon diràs, dia, Carme. Carme. Mira, jo li volia exposar al doctor. No és doctor, no, no, no, eh? eh? eh? és psicòleg, eh? Santi és psicòleg. Sàntia Soles. Doncs millor, millor. Eh, mira, jo volia exposar tot el meu cas, que jo tinc un fill sord, eh, ara ja és gran, té 24 anys, i quan era petit, quan tenia 7, 8, 10 anys, eh, van tenir contacte amb altres pares de nen so i nenes sords mm -hmm. d'aquesta edat. I, bueno, jo sé que, que aquests pares doncs, eh, ens van exposar fer un treball amb els nostres fills on els continguts de, lo, de les vivències del dia a dia doncs els hi poguessin arribar de, mi, de manera uh, visual, no? Sí. Fer unes activitats uh, concretes, bueno, uh, una d'elles és portar-los la veu a neu, per exemple, o portar-los a l'aeroport, o... bueno, unes, unes activitats amb ells on els hi arribessin els coneixements de manera visual, i ja que cada manera mm -hmm. auditiva se els doncs, perdien moltes vegades, no? Molt bé. I jo sé que aquestes actituds o activitats uh, jo no les vaig portar a terme amb el meu fill en concret aquestes i d'altres, no? I, I ara jo, eh, quan ja el meu fill se n'ha fet gran, no ara ja, ja fa anys, he vist que l'evolució de, dels altres nens envers la del meu fill era bastant diferent eh, de la manera de, de, de comportar-se la vida social. No? I tu et sents culpable? Sí, jo em sent culpable, em culpable no. perquè penso, bueno, a veure, el meu fill, igual si jo, si jo hagués fet el que van ser els altres, hagués evolucionat igual o no. No ho sé, m'entens? Mm. Sí, sí. el, sí, el que sí sé és que jo no ho vaig fer. I per tant, com que veig que ell m'hi manquen bastantes coses, tinta sí, sí, sí, sí, sí. de la tendència que estava d'estar bé i es comporta bé... Tu tendeixes i... a, autocul... I... a culpar-te sí, sí, perquè ah, això, no li vas donar i... aquestes experiències. Mm. Sí, ell, viu, ell viu la vida actual bastant bé, entre cometes, perquè jo veig que a vegades està angoixat i a vegades està trist, i jo penso, si jo hagués fet lo mateix, hauria sí, sigut clar. igual o no. A veure, ara ho sí. comentem amb el sant i eh, Carme, moltes Carme. gràcies per trucar-nos. Una abraçada. A vosaltres. Adéu-siau. Primer hem de tenir presents, que, clar, és que és més de lo mateix. Qui no pertany als bons, pertany als dolents. Eh? És aquesta bipolaritat tan maliciosa que tenim a la nostra societat de, de bipolaritzar el món. Eh, la Carme, eh, evidentment, eh, ha fet tot el que ha pogut pel seu fill. I, evidentment, ha fet igual que els altres pares, no però és que els altres pares tampoc han fet igual que els altres pares. Vull dir, la perfecció aquesta sublim de la qual tant parlem, l'únic que fa és posar-nos metes que l'únic que fan és destrossar-nos la vida. Eh, cada pare és diferent i els recursos que cada pare posa sobre els seus fills necessàriament han de ser diferents. I es fan amb tota la vol bona voluntat del món. No hi ha pares perfectes, Això ens hem d'oblidar. I, evidentment, a casa meva, mira, jo sóc l'únic que vaig anar... No, la meva germana també va a la universitat, però eh, els altres no. I què passa? Que els meus pares van ser més dolents amb els altres perquè no hi van anar a la universitat? Vamos. També podria dir, mira, jo sóc el gran i sóc físicament el més petitet de tots. els meus germans han estat, doncs, tres gegants. Ostres, doncs jo podria dir, papa, que no em vas donar de menjar? Ho vas fer malament? No? I no vas anar a la farmacia a comprar... Els pares eh, són perfectes perquè són com són i, ho fa, i fan les coses perquè ens estimen punt i final. Eh, I si hem de fer un checklist amb els pares de les coses que han de fer o han de deixar de fer, pues, evidentment no serien pares, serien una altra cosa, però no serien pas pares. Per tant, eh, oblidem-nos ja d'aquesta perfecció inútil eh, de pensar que nosaltres hauríem d'haver fet no sé quines coses. No, això no va així. Nosaltres eh, el millor que podem fer els nostres fills era estimarlos. I ja està. I hi ha moltes formes d'estimar, eh, i segur que la Carme en trobaríem una llista immensa de, de, de coses que ha fet a la seva vida per estimar el seu fill. Aquest seria el consell concret per la Carme que ens parlava del seu cas particular. Però per gent que ens estigui escoltant ara eh, i que se senti culpable per altres motius a la seva vida, perquè de, de motius per sentir-se culpable lamentablement poden haver-n'hi molts. Mm. El Consell per superar això, pues, quin és? Primer de tot, les, les culpes eh, a la nostra societat occidental eh, històricament s'han amagat. No s'han volgut, eh, la que jo sento, eh, eh, és com aquella la samaritana, no? la samaritana de, de, de Jesucrist i, i companyia. La pobra samaritana estava sempre doncs, amagada. Era una persona que feia la seva tasca doncs, perquè se sentia culpable, no la veia ningú. Doncs, el primer que hem de fer primer per la persona que sent culpable és intentar parlar d'aquestes coses que estan, ens ennueguen amb alguna persona. Parlant, trobem el perdó. I no el perdó ens ve de l'altre, el perdó ens el ve de, de nosaltres mateixos. Clar, perquè ens, o sigui, clar, ens podem perdonar nosaltres mateixos d'una cosa Aquest és fet, el no? principal perdó. Escolta, mira... El que passa que el fem a través de la comunitat, a través dels altres. Ajuda a parlar amb els altres, a perdonar-te a tu mateix. Mira, hi havia un, un senyor que estava morint, feia molts anys eh, d'això, en un hospital que jo estava pol·lulant per allà, i resulta que es deia Joan... Eh, estar, re, li quedava molts poquets mesos de vida i era un tio, bueno, era un tio molt, molt, eh, amb molt mal caràcter no? i ningú el venia a veure mai estava empipat amb la família eh, era un desastre allò. i resulta que a, a, a, a poc a poc bueno, amb petits gestos em vaig anar acostant bueno, la veritat és que vam tenir una història eh, pràcticament bueno, una amistat preciosa vam arribat a tenir a les nits no? a raise, no? cap allà una de la matina vam passar per la, per la habitació, per habitació per i sí i la veritat és que ens ho arriba a passar molt bé. I ja estava arribant a... Clar, va fer un buidatge, un buidatge tan gran durant aquells tres mesos, va ser tremendo, no? I, i bueno, doncs vam, fer, vam anar fent aquesta acompanyament fins que va arribar un moment en què m'havia parlat molt dels seus fills que no, amb els quals no s'hi parlava. Estava totalment, doncs, eh, doncs enfadat i, i ells amb ells i tal. I resulta que quan ja s'estava morint ja li quedava una veu molt petiteta, molt petiteta, no? I em va dir, escolta'm, Santi, diu, ja em queda molt poc temps de vida. I diu, per què, quan em mori, per què no li dius als meus fills que en realitat jo els estimava, però no vaig tenir ni idea de com fer-ho, i sé que ho vaig fer malament i evidentment la resposta que li vaig donar al Joan va ser escolta'm Joan, digue'ls-hi jo, no tu, tu. Clar. I, i a més li vaig dir una paraulosa com que ja no podia parlar era frediu, i li vaig dir, mira eh, bueno, no ho diré diguels <ríe> i bueno, tu. Igual jo te ja les però vaja. I què? I ho va fer o no? Sí, sí, fet jo, ja tenia preparats a la porta i bueno, de fet sabia que moria aquell dia, estava ja molt estava molt apagadet. I sí, sí, va ser Eh, un, un perdó, doncs, fantàstic, no? li van treure aquesta culpa. I l'únic que eh, vam fer... Ens, hem, hem estat responsables, tu, per, eh, per estimar-nos com ens estimat, i nosaltres, per tornar-te aquesta estimació. Com ens ha vigut? Perquè ells ja eren adults, no? Clar. Vull dir que, en realitat, aquest conflicte no era solament per una part, sinó que era un conflicte que estava eh, fet per les... Però, clar, el sentiment de culpa sobre aquell pare era tan gran de no haver fet bé la feina, d'haver-ho fet malament Ai, com a pare. Sí, però, clar, va marxar, doncs, eh, afortunadament. Tranquil, mai, mai, tranquil. És tard, mai és tard. va start. ser la conversa la que va permetre's. És que ho deies, un Clar. exemple de com començar a treure tot Clar. això. Et serveix per a donar te fer-te conscient i, I és i un primer pas. Els grans pensadors a la, nostra, a la història de la humanitat parlen precisament de sostreure la culpa. Diu El Jesucrist, aquest noi, sempre diu, diu que ens allibera del pecat. Que ens allibera de la culpabilitat i ens fa responsables. Buda diu exactament el mateix parla de l'intercer no? diu jo sóc gràcies a que els altres també són i tu tens l'opció que si vols eh, podries sortir-te d'aquesta llosa no? eh, Gandhi parla exactament del mateix diu eh, no hi ha cap culpable tots som corresponsables eh, és molt interessant tenir aquesta visió és un altre paradigma i evidentment eh, molt més sa ah, no és fàcil eh, canviar el xip Se'ns acaba el temps, it's però per gent que ha funcionat sempre... Eh, amb, amb el xip de la culpabilitat suposo que fer aquesta feina s'ha de fer de mica a mica, de mica a mica, intentar canviar una miqueta al teu punt de vista. De mica a mica però t'asseguro Marta el que quan més ràpid ens traiem, sortim d'aquesta... Mira, si jo vull controlar algú, cosa millor que puc fer és sentir-lo malament manipular-lo emocionalment i fer-lo sentir culpable. Si aquestes són les eh, habilitats eh, que, estem, eh, que estem fent estem tirant endavant avui dia en la nostra societat és que tenim tenim un problema. No i, i la, la responsabilitat vol dir fer-nos adults, fer-nos grans en tècniques de venda i de negociació es parla molt de vendre la moto eh, de, parlar en el win-to-win -win, en la satisfacció mútua vol dir alliberar l'altre de la punyetera culpa i, ostres, se'ns ha acabat tot, acaba tot. Oh. és parveria, Santi López Villa Escolta, gràcies moltes...